Одного разу мене ледве не збила машина, тому що мене під неї штовхнув велосипед, керований п'яним велосипедистом. Коли я бачу велосипед, мої руки починають тремтіти, а очі бігають, шукаючи безпечне місце. Який жах. Особливо ця історія з падінням під колеса машини, каже Міра. Може, тобі спробувати не зважати на них. Тоді вони дадуть тобі спокій. Міра пропонує мені вихід. Начебто я не намагався не зважати на велосипеди. Це не допомагає, кажу я приречено. Я не можу побороти дитячий страх, а велосипедам про це відомо. Від мене, мабуть, чимось таким привабливим для них пахне. Я випроміню якийсь найкращий для велосипедів аромат. Хіба аромат можна випромінювати, питає Міра. Я ствердно киваю головою. Звісна річ. Але більш за все мене доводять до запаморочення та нервових зривів кроки за спиною. Кроки когось невідомого та страшного. Особливо моторошно, коли йдеш з якоїсь вечірки. Вже пізно, людей немає, будинки стоять темні. Жоден із них не посміхається світлим віконцем. Дзвенить тиша, а хтось крадеться позаду. І ти боїшся обернутися, щоб не бачити, наприклад, маніяка, який шкіриться на тебе. Ідеш, пришвидшуєш ходу, аже він невідомий наддає ходу. В тебе вже холодні ноги. Руки, серце, ти вже відчуваєш, як він готує ножа чи кастета. І ось уже ти починаєш бігти. Жах свистить у твоїх вухах, і він як також біжить. І невідомо, хто з нас двох проткіший. Уже спітніла спина, заплітаються ноги, плутаються думки, ти стаєш наче ватною. А він залишається свіжим, як орбіт-супермінт. Зараз нас дожине. І все. Порубає на шматки. І зґвалтує. Розірве одяг. Здалено, каже Міра. Про зґвалтування я, відверто кажучи, ніколи не думав. Ніколи. Навіть у найсміливіших думках я не заходив так далеко. Аж поки зрозумів, що ніхто ж не каже, яка в цього покидька, що поспішає за мною орієнтація, цілком можливо. Зараз панує така тенденція, що він надає перевагу чоловікам. Тобто є переконаним гомосексуалістом. Я починаю скиглити від цієї думки. Міра підхоплює моє скиглення. Я чую, що паралельно ще хтось скиглить. Що це якось немужньо підхоплююсь я? Ах, не зважай. Ана, вівчарка нашого сусіда п'янички. Ми з нею часто виємо разом. Я дивлюся на міру з повагою. «Ти бач, вона виє разом із німецькою вівчаркою, зі злющою вівчаркою, з розумним службовим собакою. Це ж треба таке втнути. Я на таке не здатний». «Я думала, що ти такого не боїшся. Ти ж сліпа. Як ти можеш жахатися кроків за спиною? Для тебе ж не зрозуміло, чи вони за спиною, чи то хтось іде поруч, хтось дружній до тебе, виривається в мене. Я панічно боюся кроків за спиною і відразу впізнаю їхню криваву ходу, відповідає Міра, і ми заходимося у вічайдушному скигленні. Ти ще чогось жахаєшся, питає Міра вже після того, як ми допряче навилися. Навіть Діана втомилася вити, хоча вона трималася довше, ніж ми. Така собі собача Монсеррат кабаліє, перевиє будь-кого. Та й собака. «Угу, похмуро відповідаю».